Ràdios Llimitat VEA 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella! 91.1 FM La primera emissora local d'Ossi Noturn i Música Electrònica de Barcelona Sonar 24 hores! Ràdios Llimitat VEA 91.6 FM La majoria de les famílies homoparentals, més del 80%, se senten recursades pel seu entorn. I a més, en general, afirmen que estan integrades en la societat, viuen poques experiències de discriminació i satisfacen les necessitats dels seus fills. Són les principals conclusions de l'informe Famílies Homoparentals a Espanya, Integració Social, Necessitats i Drets, que ha elaborat el Departament de Psicologia i Educació de la Universitat Autònoma de Madrid i ha presentat aquest dilluns el seu autor principal, Santiago Agustín. La investigació ha estat realitzada a partir d'entrevistes a 71 famílies homoparentals, famílies que estan encapçalades per dues persones del mateix sexe, que conviuen amb almenys un fill menor i intenta donar a conèixer la realitat d'aquest col·lectiu, així com millorar la seva situació, ha explicat Agustín. Reflecteix que Espanya és un país pioner en el respecte a aquesta mena de famílies, però també subratllant la necessitat d'esforçar-se per mantenir i millorar la tendència ja que ell segueix havent de despreocupants, com que prop del 49% hagi patit alguna mena de rebuig dins de la seva mateixa família a través de comentaris despectius. Malgrat aquesta xifra, la investigació destaca que hi ha una percepció de camí en la societat molt positiu. De fet, prop del 55% se sent molt recolzat pels seus familiars i més del 25% bastant. Pel que fa a la relació amb els fills, un 95% de les famílies entrevistades parla amb els seus fills explícitament sobre la seva orientació sexual i les diferències de famílies amb altres. I en un 80,5% dels casos és un tema bastant o molt habitual. La majoria dels encastats, un 59% assenyala que els seus fills tenen com a referents afectius principals no només els seus dos pares o mares, sinó també persones externes al nucli familiar, com ara els avis, els oncles o amics de la família, entre d'altres. L'estudi indica que a prop del 87% de les famílies consideren que la seva homosexualitat no influirà a l'orientació sexual dels seus fills. En relació amb l'entorn social, el 90% de les famílies homoparentals reconeixen que són un geste de curiositat per part del seu entorn. Som la novetat, no és per mala fe, segons responen alguns. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'EFM, això és tot un poble. Qui us parla i acompanya? Susana Ávila, Ricardo Malabé i Jordi García.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 I començant parlen de l'aprovació final a la protecció del nucli antic de Sant Andreu. S'ha tancat el llarg procés que ha de permetre la revitalització de, i conservació del nucli històric de Sant Andreu. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità, el PJM, per protegir la part històrica de la zona. El Plenari Municipal l'ha aprovat per unanimitat modificar el Pla General Metropolità, el PJM, per protegir el nucli antic de Sant Andreu. Ara, amb l'aprovació de la Subcomissió d'Urbanisme, culmina aquest procés que ha estat consensuat amb els veïns del barri. La modificació afecta una superfície de més de 720.000 metres quadrats, situada entre l'Avinguda Meridiana, el Passeig de Torres i Bages, el carrer de Grau i el carrer de Rubir i Vigili. L'objectiu és revitalitzar i conservar la part antiga de Sant Andreu. La modificació aprovada preveu mantenir les tipologies pròpies del barri i del seu teixit consolidat. En aquest sentit, preveu desafectar 268 dels 300 habitatges qualificats com a vial, zona verda o equipaments, al mateix temps, proposa la catalogació i protecció del patrimoni amb valor arquitectònic per preservar el conjunt de l'antic poble de Sant Andreu. També es consolida el sostre destinat a equipaments i preveu les reserves de sol necessàries per a futurs equipaments a l'illa de Can Fabra i a la situada entre el carrer del Pont i el carrer del Segre. La modificació també augmenta les zones verdes a més de 12.000 metres quadrats respecte al que preveia originalment el Pla General. El nou planejament, a més, defineix pel barri dos conjunts protegits, l'un al nucli antic de l'antic municipi de Sant Andreu i l'altre al carrer Gran de Sant Andreu per reforçar el seu paper com a eix cívic i centre del barri. I ara parlem d'ensenyament, perquè és tot un èxit el reforç escolar a Sant Andreu. Fa uns anys que el Consorci d'Educació de Barcelona va engegar el projecte Èxit. Es tracta d'un programa de reforç escolar orientat als alumnes dels darrers cursos de primària i d'ESO que té l'objectiu de reduir el fracàs els centres. Els tutors proposen els candidats al projecte i els alumnes seleccionats fan els deures acompanyats d'uns amics de més edat. A Sant Andreu el programa Èxit es fa als instituts Josep Comas i Solà i doctor Puigbert, que s'ha se'n beneficien també alumnes de sis col·legis més. Aquest recurs extraescolar va dirigit a estudiants de 5è i sisè de primària i de primer i segon d'ESO. Aquest curs, a Sant Andreu, hi ha un centenar d'alumnes de sis escoles i dos instituts que se'n beneficien. L'objectiu és que els escolars millorin els hàbits d'estudi i també les notes. Els resultats són evidents. La lectura i la comprensió lectora són també una part important del programa, com també ho són l'ús de la llengua i de les noves tecnologies. I ara parlem de l'endreuent Benjamí Aguilar que ha guanyat el concurs de poesia visual. Benjo Aguilar és el guanyador del concurs instaurat per la revista Timeout Barcelona. L'obra són uns ninots que l'autor integra en una col·lecció anomenada Afers Domèstics. Benjamín Aguilar Afers Domèstics és... diu que Afers Domèstics és una col·lecció de gags composats per un dex i una imatge creada a partir dels objectes quotidians que tinga mà. La seva condició de pare fa que tinguin un protagonisme destacat a les joguines del seu fill, especialment aquestes bèsties amb muniatura de plàstic. Va néixer per accident i i no sap quan durarà, com gairebé tota la vida. Doncs Entonces... I la Fabri Coats participa en una nova edició de la Nit dels Museus. La Nit dels Museus es celebrarà aquest dissabte 18 de maig i comptarà la incorporació de la Fabri al Centre del Contemporani de Barcelona pel que fa a Sant Andreu. Els diferents museus participants obriran a les 7 de la tarda a 1 de la matinada, com sempre amb l'entrada gratuïta. L'any passat, 126.000 persones van participar en una iniciativa que vol apropar el patrimoni barceloní i del país als ciutadans. I ara, si us sembla... Parlem, continuem parlant de cultura perquè una entitat emblemàtica com és la lira de Sant Andreu restaura ara la seva seu la seu de la Lira, que compta amb més amb 300 socis, serà totalment restaurada gràcies a una subvenció municipal d'1,6 milions d'euros. Quan la van concedir, es van fer salts d'alegria que crec que es podien veure des de tot Barcelona, comenta satisfet Enric Capdevila, president de la Lira des de fa 12 anys i soci des de 1976. I no n'hi ha per menys, ja que l'entitat amb prou feines cobreix les seves despeses amb el mig centenar d'euros de a l'any que pagarà els seus socis i els recursos que proporciona el bar que només obre a la tarda i a la nit. Després de la reforma, que va començar a ser urgent a partir d'una esquerda en una viga que, no obstant no amenaça l'estructura, la Lira guanyarà dues sales polivalents, a més de millorar el seu petit teatre de la primera planta, on ara, a més, assagen les parelles de ball. Així, els integrants de l'Orfeó, els sardanistes, els ballarins, els actors amateurs i els ascaquistes tornaran a disposar d'un espai adequat. Fa anys que el grup de teatre no presenta cap obra, es lamenta cap de Vila que confessa que va deixar de ballar sardanes perquè no l'acusessin d'afavorir aquesta secció de la Lira. A més d'esperar a afavorir la interrelació de tots els grups de la Lira, amb la reforma el president també de obrir al públic el refugi subterrani de la guerra, que s'amaga sota l'edifici. I és que Sant Andreu va ser especialment bombardejat durant la Guerra Civil. I ara tornant cap a la Trinitat Vella, parlem de la Biblioteca, d'aquí de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix avui dins les seves activitats infantils Cuento Contigo. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia, número 16, us ofereix avui a les 6 de la tarda, dins del cicle Contes del Món, sac de rondalles, al conta Cuento Contigo. Doncs Cuento Contigo és la imaginació. Està comprovado científicament, toma 0,5 segons en passar del cerebro al corazon i viceversa. Quants viajes puede fer en una hora? No hay que preocupar-se, Rubén tampoc lo sabe, pero eso sí s'encarregat se de que sean muchos. Aquesta activitat de la Biblioteca Trinitat Bella José Barbero és a càrrec de Rubén Martínez i tindrà lloc a la sala infantil de la mateixa biblioteca i és una activitat conjunta amb el centre Cívic de la Trinitat Vella, que organitza el Pla Integral de la Trinitat Vella. Doncs aquest serà un dels temes dels quals us en parlarem avui, com també parlarem de la Festa Major de Navas. I hem de dir que avui es fa el concert de primavera 2013 al barri de Navas. L'orquestra de Cambra Catalana actuarà avui a les 9 de la nit a la parròquia de Sant Joan Bosco, situada a la plaça de Ferran Reyes, número 2. Un programa que comença amb la música d'un dels virtuosos i compositors catalans més celebrats en el seu temps, com va ser Joan Manent, i continua amb una de les serenates per corda més famoses del repertori postgraduació romàntic, com és la del compositor i violinista Schekh Josephef Zuk. El programa es tanca amb la col·laboració d'un altre pinctors. En aquest cas, el nostre solista convidat, el banderaista Enrique Telleria, que, al costat d'un tema de Joan Manuel Serrat, ens ofereix una tria d'algunes de les pàgines més conegudes i celebrades del seu instrument en els arranjaments per a orquestra del prop intèrpret. Doncs aquestes seran algunes de les informacions que formaran part del nostre programa d'avui. Hem de dir que la Biblioteca de la Divinitat Vella doncs, comptarà avui amb la seva presència aquí en aquest programa, igual que ho faran també a la Festa Major de, de Naves, que ja va començar doncs, divendres passat. Ara el que farem serà una petita pausa, perquè volem parlar després de la Quinta Forca. Què és això? Doncs? Ens ho explicarà d'aquí una estona la Susanna Fins ara.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 Doncs aquí mateix a la Tritat Vella hi ha una iniciativa cultural del solidari eh, anomenada la Quinta Forca que està començant a donar les seves primeres passes. Aquesta iniciativa està fundada per Angel Sevilla i Lluís Edo, dues eh, persones nascudes aquí mateix a la Tritat Vella i amb Angel Sevilla vam parlar perquè ens expliqués una miqueta més en què consisteix aquesta iniciativa cultural solidària de la Quinta Forca. Té, sí, amb la és el 50% de la Quinta Forca Art Solidari, un projecte cultural de la veritat d'ella. Bona tarda, Ángel. Hola, bona tarda, Susana, què tal? Explica'ns en què consisteix aquest projecte cultural de la Quinta Forca. Bueno, aquí, això, aquest projecte de la Quinta Forca és un projecte en tema cultural una miqueta ambiciós, no? perquè el que pertany a aquest projecte és recollir tot el el que la gent sap fer, no? o sigui, que treguin de casa el que fan a casa i no, no s'atreveixen a, a treure'l fora, no? Diguéssim, hi ha molta gent aquí al barri que, que col·lecciona coses, eh, que sap actuar, que, no sé, o sigui, tot el que, que sap cantar, o sigui, tot el que és relacionat amb la cultura, volem que s'afegeixin a això, no? a la Quinta Forca, que és aquest projecte que, que el dia 18 eh, comença diguéssim, ha funcionat. No? La Quinta Forca, què seria més? Una associació, una revista, una pàgina web, un acte? No, la Quinta Forca per, eh, pretén ser, diguéssim, un club de clubs, per dir-ho. No? O sigui, no és una entitat ni, ni és res, només és un grup d'amics que es pretén fer reunions o xarles o debats o, o trobades, diguéssim, però que pertanyes és això, no? que hi hagi gent d'escultura, de, de còmic, dibuixants, eh, gent, gent que escriu, gent que sap pintar, diguéssim, no sé. O sé, sigui, tot el que és relacionat amb la cultura. Uh -huh. Com va sorgir la idea d'aquesta iniciativa, de crear un club de clubs? Doncs no ho sé, jo crec que una miqueta pels temps que estem vivint, no? o si sigui, amb això de, la, de les retallades i tot això, aquest, aquesta mala maró no? diguésim que, que n'hi ha avui dia a, a, a tot arreu. doncs, no sé fer això és una miqueta de, de que la gent surti de casa, no? de que tingui un altre licient, no? de, de que la cultura no, no, no mori diguéssim, no? De que tiri cap endavant que si l'única cosa que diguésim avui dia surt gratis entre cometes. No? doncs això no? reforçar una miqueta, aquest vincle del de que és la cultura i de la gent que fa aquesta, aquesta mena de coses. A bé, no sé si tant tu, Àngel com l'altre 50% del grup, en Lluís, teniu alguna relació amb la cultura? Us dediqueu professionalment? Bueno, jo no, jo no em dedico professionalment, jo sóc un fotògraf aficionat. No? En, Lluís sí, en Lluís sí que és dedicat professionalment a la fotografia i aquesta pot ser una altra vessant d'això que és, pot ser la Quinta Forca. No? També crear un club de fotografia i en què es dedica a la fotografia siguin aficionats o professionals. No? I doncs, a través de la fotografia també fer trobades, sortides... No sé, és això, no? Crear, diguéssim, grups d'amics i entre tots, entre aquests grup d'amics que fan escultura, fotografia, còmica, el que sigui, doncs relacionar-nos una miqueta entre tots, no? Parlem una mica del nom. La Quinta Forca, diguem que no és un nom gaire positiu, ja que normalment té connotacions bastant negatives, no, bueno... com és que vau escollir la Quinta Forca per una iniciativa cultural? Home, la Quinta Forca és la Quinta Forca és la història del barri. Res més això. O sigui, la Quinta Forca jo crec que és, és un homenatge al barri, no? o sigui, de tota la vida nosaltres hem sigut Quinta Forquin i Quinta Forquines i bueno, van passar el segle 14 sembla, que el segle XIV, vam a sal segle 14 van passar ser el barri de la Santíssima Trinitat doncs això és una miqueta un homenatge de, de lo que són les, els arrels de, de la Trinitat Vella, que jo crec que són força macos, no? I aquest nom de la Quinta Forca jo crec que és, aunque sigui un nom una miqueta, això com t'ho he dit, però jo crec que és història, de, història del barri i això no, no té que morir. Perquè tant tu com a Lluís sou de Trinitat Vella tota la vida... Sí, sí. Jo he nascut aquí i el Lluís també, o sigui, som d'aquí de la Trinitat de tota la vida. Uh -huh. I creieu que, clar, aquí a la Trinitat hi ha suficient eh, ambient cultural com per un projecte com aquest tiri endavant? Sí, jo crec que sí. O sigui, el que no pretenem aquí és, diguéssim, ajuntar-nos amb Picasso ni Cervantes ni, ni, ni res d'això, no? O sigui, el que volem és això, gent que, no sé, col·lecciona seixells, ampolles o llaunes de, de tota mena, bonsais, el que escriu en un blog, d'això d'internet, doncs, no sé, el que fa una mena de, de llarga amb ceràmica o pinta amb oli, o que fa grafitis, no sé, o sigui, jo crec que aquí al barri n hi ha gent d'aquesta i crec que, que això es treu al carrer i que la gent ho conegui. M'has comentat abans que el proper dia 18 teniu una activitat. Expliquen una miqueta en què consistirà, on serà? Bé, bueno, això del dia 18 és el cap de setmana del 18 i 19 d'aquest mes, és el cap de setmana de la convivència, es fa aquí a la plaça de la Trinitat, N hi ha moltes activitats al barri durant, de, durant aquest cap de setmana, N hi ha mena de valls i tot això, no? I llavors el 18 al matí a la plaça de la Trinitat es fa la presentació, bueno... Es fa una mena de trobada d'entitats del barri que es troben allà a la plaça i tal i nosaltres volem fer la, la posada en marxa d'aquest projecte, que tothom ho conegui que tothom comenci diguésim a interessar-se una miqueta amb això, amb aquest projecte de la Quinta Forca. I què fareu més o menys? Bueno, Fé algun tipus d'activitat? Bueno, que posarem una paradeta allà, amb una taula i tal eh donarem fulletons i tal, que també volem repartir per la biblioteca, associació de veïns, centre cívic, perquè la gent comenci a a veure el, el que és la, la quinta forca, no? Donarem una miqueta d'un detallet, eh, que és un clau en una forca. I, bueno, I explicar una miqueta a la gent en què consisteix tot això i si volan animar-se, doncs tenim ja creat una pàgina web, un fòrum de participació. Vale, després sortirà això del Facebook i tal, però de moment volem sortir amb això, no? amb una pàgina web ja feta i un foro també ja fet perquè la gent tingui un punt de trobada a internet perquè pugui participar i, i més. I més o sigui. Perquè ja conteu amb participants, amb alguna associació que s'hagi aderit a vosaltres? Bueno, de moment no, perquè de moment... Eh, ho portem això una miqueta en secret. ¿vale? És una exclusiva sí. que s'han donat per a Radio Trinitat Vella a aquesta plataforma Cultural. Sí, no i volem també perquè, que, que Radio Trinitat Vella participi d'això de, de la Quinta Forca. No? És una mena, diguéssim, jo crec que, no sé, m'atreveixo a dir una mena de marca. No? És el que volem, nosaltres, que sigui la, la Quinta Forca. Una mena de marca de la Trinitat Vella, una, una mena de marca cultural que la gent que participa de la Quinta Forca, que digui, ostres, jo estic a la Quinta Forca, jo soc de la Trinitat Vella. No? Uh -huh. I és això el que volem. No? Que es d'hi tota una entitat cultural de qualsevol àmbit, eh, fotografia, sí, sí, sí, eh, pintura, pintura. Exacte, que sigui. Quin seria l'objectiu principal de la vostra petita? Que la, la gent ho passi bé. Això és fonamental, no? que la gent ho passi bé, que la gent diguéssim tingui un punt de trobada, un punt de referència i a més a més volem posar en contacte diguéssim el que són les entitats amb la gent que, que vol fer coses. No? Hi ha gent que voldria participar en una obra de teatre, per exemple, eh? o sigui, t'estic posant ara un exemple. No? Doncs aquesta persona ha la en contacte amb un grup de teatre, anar als grups de fotografia doncs anar, no sé, a un centre cívic que sigui a fer una exposició de fotografia i a més a més donar informació de, del que té la Quinta Forca o el que fa la Quinta Forca i si volen a aquest centre cívic no sé, una mena d'exposició de, d'escultura o de pintura que també ens posin en contacte amb nosaltres perquè, perquè nosaltres, diguéssim, el grup de pintura doncs posar en contacte amb el centre cívic i combinar això. No? Seria més aviat donar un mitjancer que posaria en contacte sí. a, a persones individuals amb, amb alguna entitat que li pugui donar sortida a les seves creacions. Sí, més a, a més a més no? també si n'hi ha participants de la Quinta Forca que volen ensenyar o fer cursets o altres participants, no? doncs això també té cabida. No? Uh -huh. O sigui que el grup de fotografia, que doncs, uh, un participant de can ah, o d'escultura o el que sigui vol participar a fotografia, doncs nosaltres fem un curset i tal. Uh -huh. És una mena de taranyina diguéssim, no? i amb aquesta taranyina doncs, posar-nos tots en, en contacte i fer aquest grup que crec que pot ser força interessant. Uh -huh. Per exemple, si els nostres oients els dediquessin a fotografia, o els agrada el matè, o els agrada escriure, o sí, per exemple, on us poden trobar? Doncs aquí, a l'espai de Via Barsino, ens tenim les reunions els divendres, a partir de les 7, després tenim, repartirem els fulletons amb els telèfons de contacte, del juici del meu, i tenim, a més a més, aquesta pàgina web i aquest foro on es poden registrar i participar en el foro activament. O sigui... No sé si a, a part d'aquest cap de Sant Mà, les activitats previstes per les jornades de convivència, teniu altres activitats previstes una mica més a llarg termini? Sí, a llarg termini volem fer ja, diguéssim, a partir del dia 18 i a les festes del bar i tal, volem ja començar a fer aquesta mena de captació, no? de, de començar a trobar gent no, que casa pilla fea estas cosas, no. Ya ja dica de toda mena, eh? O sea, sigui, no volem aquí ni Cervantes, ni Goyas, ni Vicaso ni re, eh? O sea, sigui, volem gent del barri normal i corrent. Eh, ja et dic que col·lecciones aixells eh, o que sigui, eh, que vingui cap aquí, cap a la Quinta Forca, que passarem bé i estarem tots molt bé. Aficionats que tinguin algun tipus de hobby, aficions a la fotografia, a la dansa, al còmic, al cinema, a la pintura, a la ràdio, al col·leccionisme, a la ceràmica, a la música, al teatre, sí, sí, sí. a al disseny, toqueu sí. molts pals. Sí, sí, jo crec que tenim que tocar tots els pals, el que és relacionat amb la cultura. No? Mm -hmm. No sé si vosaltres eh, us heu ja instaurat com, instituït com una associació, una fundació... No, no encara no, no, no teniu no, no, cap... No, no, ni, no crec que ho, que ho fem, eh? o sigui, això pretén ser això, no? una mena de club, una mena de trobada de, trobada de gent i a partir d'aquí doncs, que la gent de la música tingui trobades, trobades seves particulars i no sé, mm -hmm. no, no sé com funcionarà. Moment, o sigui, és, és un misteri, el que volem és això, no? que es facin aquests grups i grup sí, grups interactuïn entre, entre ells també no? uh -huh. i que tinguin com a nucli això de la Quinta Forca Estem parant sobretot d'una iniciativa gratuïta, sí. sense sí, sí, sí, ni de sí. lucre, ni que et donaran diners no, no, i no, us no. posaran en contacte totalment de manera gratuïta Exacte. per tant vosaltres el que esteu fent és, per amor a la Tritat Vella, al vostre barri i a la cultura aquesta, bueno, voleu fer aquesta gran tasca de comunicadors de... Sí, sí, sí, sí. sí, sí. No, això ja et dic, o sigui, no tenim cap mànim de lucre ni cobrarem res ni, ni res d'això. Això vagi eh? o sigui, per davant. El que volem és això, no? el que t'he comentat abans, que avui dia els temps que corren la cultura es mor i això no, no pot ser, o sigui, jo crec que l'única cosa que ens està quedant és la cultura i la cultura se en n'està encarregant i, i jo crec que això no, no es pot permetre, digués-ho. No? Mm -hmm. Això o... és el punt més important, no? mm -hmm. jo crec eh no sé, ni en força pals, que toquem força pals, però jo crec que com diu el refran castellà, no, cuanto más seamos más nos reiremos, no, eh tractada això, no, de posar-nos tots en contacte, passar-o bé i no sé, tira que pantavan la cultura aquí al barri, que jo crec que és molt important i jo crec que hi ha molta molta gent que que sap fer moltes coses, però que la fa a casa i y per un motiu o per un altre, no, no les treu de, de casa. No? Nosaltres pretenem això, que es tregui això que saben fer a casa, que ho treguin al carrer, que aquí tenen a la Quinta Forca, el punt de trobada, perquè ens ensenyin el que saben fer i ho comparteixen amb la resta de la gent. No? Uh -huh. Això és el més important, jo crec, de la Quinta Forca. Uh -huh. D'acord, Angel, dos, moltes gràcies per aquesta entrevista res, i ens tu, veiem Susana. aquí aquesta setmana. Molt bé, gràcies, Susana.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 Molt bé, doncs ja som aquí una altra vegada després d'aquest reportatge que... sobre la Quinta Forca que si voleu contactar amb ells, amb l'Àngel o amb Lluís, estan a l'adreça electrònica artsolidari5forca a la pàgina web 3bw.laquintaforca.gimdo.com o al foro laquintaforca.com Fund www.foroactivo.com o si no, tots els divendres a l'Espai Via Bargino de 7 de la tarda a 9 del vespre, tots els divendres. Molt bé. Doncs hem de dir que divendres va començar oficialment el que són les festa, la festa major del barri de Naves i per parlar-ne doncs, tenim la presidenta de la comissió de, de, de, de, comissió de festes d'aquí del barri de Naves, la senyora Carmina Janem, Molt bon dia. Bon dia i bona hora. Bon doncs avui, comença, avui es fa el concert de primavera aquí al barri de Naves, oi? Sí, senyor. Al barri de Naves, eh, dintre la, a la parròquia de Sant Joan Bosch, a la plaça Ferran Reyes, uh -huh. ens ve l'Orquestra Catalana de Cambra. Uh -huh. eh? I ens fa un bon concert. Què és el que tenen pensat de, així de, de fer? Doncs pues mira, miniat... fan el Paraules d'amor, Uh -huh. eh, la serenata per a cordes, miniatures per a orquestra de corda, uh -huh. el xòcio, milonga de l'Àngel... Bé, bueno, diverses coses fan, eh? És un, bon, és un bon concert. Això és a les 9 de la nit. Uh -huh. eh? Però llavors a les 6 de la tarda sí. tenim l'escola de Sant Andreu que ens venen els violoncels, eh? uh -huh. aquí al centre cívic de Naves, a Naves 310, uh -huh. i ens fan nanos de 7... Uh, 11 anys, ens fan una tocadeta de cello, que és una cosa molt agradable d'escoltar i de veure aquells nanos tan petitons amb els seus xelos tan grossos i que el comencen a tocar pues, força bé, la veritat. Jo que els vaig seguint vàries vegades, trobo que cada vegada, clar, com és natural, pues, ho fan millor. Eh? A més que pertanyen a l'escola de música de Sant Andreu i això ja... Sí sí, uh -huh. sí, sí, sí, sí amb la seva profe, la Mireia Quintana, uh -huh. i és molt agradable d'escoltar. I això és una activitat gratuïta, uh -huh. tant això uh -huh. que us dic del xelos com lo de la nit a la, a la parròquia. Els xelos són a les 6 de la tarda bon. i a la parròquia a les 9 de la nit. Mm. Bon. Serà una tarda i una nit molt musicals. Molt musical. I oh, oh, oh, oh, sortim amb les orelles ben satisfetes, eh? Uh -huh. Això avui. Llavors, eh, el dimecres pues, també fem ben l'Orfeo de la Lira de Sant Andreu uh -huh. a les 9 de la nit també a la parròquia uh -huh. mm? això demà a la nit llavors el dijous a la, a la tarda fem una gran passarel·la de moda al carrer si el temps ens ho permet uh -huh. que jo no sé quin s'han encomanar-me perquè no plogui eh? no... si algú sap que m'ho digui no... <laughs> perquè clar fem una, fem una passarel·la doncs, bastant divertida aquí al mig del carrer amb senyores del barri uh -huh. i joventut també i clar, ens ho passem molt bé, però si plou, pues, no podrem fer-ho. Uh -huh. eh? Home, Després... la festa major de Naves ha començat amb bon peu, o sigui, no. aquest, aquest cap de setmana no, no ha plogut. Fet no, bon, ens ha fet bon una temps. temperatura d'estiu, eh? Vull uh -huh. dir-te que molt bé, molt bé, però clar, volem que continuï així. Eh? No volem haver de suspendre cap acte per culpa de la pluja. Clar. Mm. Eh? Llavors, doncs, vull avui no el... fa gaire bon temps eh, per això No, no, per això, per això que ja, ja tinc una mica, una mica espantadeta perquè dic catch, no, mm. que no haguem de suspendre cap acte no. Aquests que us ara, no perquè clar, tot és a dintre la parròquia el centre cívic mm -hmm. o sigui que, que no hi ha problema però pels altres sí I Després no... tampoc no hi ha problema i us ho vull dir molt especialment el dissabte al mm. sí. dissabte a les 11 del matí mm -hmm. fem un espectacle visual apte per tots els públics de dansa, llum i objectes. Ah. Ho fan el jove Calassans Teatre, uh -huh. amb música del Cirque Soleil. Ah. És un espectacle que també estem a sota cobert, perquè ho fan al Teatre Calassans, al carrer Sant Quintín. Uh, I, escolta més un espectacle que dura tres quarts d'hora, però i que m'agradaria que la gent vingués a veure-ho, perquè jo quan el vaig veure, vaig sortir d'allà enamorada de l'espectacle aquest, eh? Vull dir que Bueno, mireu si em vaig sortir contenta que ho faig venir a la Festa Major de Naves uh -huh. perquè la gent disfruti de veure aquest espectacle. Dura tres quarts d'hora només, eh? És a dir, però... que en, ens el recomanes, no? Bé, bueno, però molt, molt, molt, molt, molt. Uh, estic molt contenta de que ens el puguin fer dintre dels actes de la Festa Major. I uh -huh. encara que plogui, us ho dic, com que estem a dintre el teatre, tampoc no passa res. Molt bé. Què més? Què més hem de dir? Doncs aquesta tarda hi ha jocs i tallers per infants i adolescents, també? Això mateix, això mateix. Sí, jo d'això no us en parlo tant, perquè uh -huh. uh, perquè és una cosa una mica doncs, més informal i que, que d'allò, però clar, clar, estan perfectes dintre la festa major. Eh? Uh -huh. Fan coses per criatures i també tenim una bona fira amb molts de cavallitos i moltes coses per per disfrutar, baixa eh? Espera que ara busco el que fem avui a la tarda d'això que tu em deies. Sí. Uh, fem els jocs de tallers per infants i adolescents. Exacte. A les nits centre obert d'on bosco. Uh -huh. Aquí, als jardins de Maria Soteres, que és a la part baixa de la plaça Ferran Reyes. Molt bé. I després, a les 7 de la tarda, uh -huh. fem una exhibició de baix de l'estudi de, de dansa a Imar, eh? uh -huh. que és una escola del barri. Molt bé. Eh? És una escola del barri. I això a les 7 de la tarda. Uh -huh. eh? molt bé. Uh -huh. i demà ja t'he dit que fèiem això de l'Orfeó de la Lira de Sant Andreu sí. el dijous la passarel·la de moda el divendres fem una gran botifarrada al carrer A uh -huh. eh? molt bé. i eh, dos quarts de deu també fem l'actuació de l'escola Musicant que també uh -huh. és una escola del barri fem cinefòrum el casal de la gent gran amb la pel·lícula Fènix que és aquesta uh -huh. que està molt, molt actual sí. uh -huh. el Fènix 11:23? oi? Sí, sí, d'un noi que diguem que va demanar a una gran empresa que etiquetés el, el, els productes en català i que va ser perseguit. Exacte, exacte. Doncs pues aquesta la passem el divendres 17 a les 6 de la tarda al casal de la gent gran de Navas. Mm? Uh -huh. L'entrada és gratuïta. Uh -huh. A les 6 de la tarda d'aquest mateix divendres al carrer fem una exhibició d'ajuda. Uh -huh. eh? I a dos quarts de nou fem el correfoc i a les 9 la botifarrada. Uh -huh. O sigui, que escolta'm, ja per, per tots els... Per tots els gustos. Sí, exacte, sí. exacte, exacte. Està per sortir al carrer a la tarda i no tornar fins ben entrada la matinada a casa. Ben entrada <ríe> la matinada perquè, clar, eh, a les 10 fem sí. el, també el ball popular. O sigui, primer fem una botifarrada i després el ball Popular. Ben pensat, eh? per baixar la botifarrada. Exacte, o sigui que no cal que anem a casa a sopar, no? Ja ens ja. podem quedar al carrer, que per un preu de 5 euros donem la botifarra, beguda, postres, cadira i taula. Mira, mm, mira. Què un molt ah. bon sopar, molt bon preu, mira, aquests temps que corren, eh, eh, doncs se que sopa dit... molt bé, i sense que no noti gaire la butxaca. Exacte, i la cuina ben neta, ah, no. <laughs> <laughs> perquè no tenim feina. Eh? Molt bé. Bueno, torno a recomanar això de l'Imagina, que es diu sí. Imagina, aquesta, de... aquesta obra que us he comentat abans, eh? Uh -huh. I llavors, a veure, a dos quarts d'una del dissabte, dia 18, fa l'actuació l'escola Rogers. És una escola uh -huh. de ball, uh -huh. però que fa un espectacle també molt maco, i això fem al carrer. Uh -huh. Uh -huh. I a les sis de la tarda, concert de música amb la banda sinfònica de Roquetes. Ah, mira, estan, estan a prop d'aquests, també. Sí, també, sí. també. El dissabte a la nit, nit jove de naves, amb varios grups de, de rock. Uh -huh. nons, no els diré els noms, perquè jo això no ho sé, no ho sé llegir, -ho, eh? Els noms són una noms. Els freds, hip-hop. Els gusts de la cutxa, Bueno, el, el, la gent que vulgui un programa que vingui i li uh -huh. donarem. Els eh? aires-trells ja van actuar? No, això eh. fem el diumenge com a final. Ah, molt bé. Això fem el diumenge, bueno, el dissabte us dir que hi ha la nit jove de Naves. Uh -huh. I llavors, el diumenge tenim la diada castellera. No poden faltar les nostres tradicions. Uh -huh. Eh? I llavors el diumenge tenim uh, aquí el, el carrer mateix a Naves de Tolosa, Josep Estivill. Sí. Uh, a l'hora, a les 12 del migdia, tenim la gran colla castellera. Eh? Tres colles venen, eh? Moltes. Uh -huh. Quan acabi els castells, fem sardanes. uh -huh. I quan acabem les sardanes, llavors ja ens n'anem, en a, a veure, que n'hi ja no ho veig, diumenge, de castellera, hi ha trofeus de futbol sala, la ballada de sardanes, sí. i a la tarda tenim gala de dansa catalana amb les bar Gaudí, mm -hmm. després cantada de veneres, a la nit, a les 10, el castell de focs, també un sopar popular al carrer, i a la nit, la gran traca, després del focs, la gran traca final, que és els Àngels of Mercy, uh -huh, eh? uh -huh. perquè, que l'endemà és festa i pos doncs, així acabem una mica més bé tota la festa major. Molt bé. Doncs... Què us sembla? Us hi ha assabentat bé? Sí sí. sí, sí, hi ha un munt d'activitats. Estem aquí apuntant i tenim <laughs> uns 4 o 5 dies bé en d'activitat que ben no trepitjarem per casa. Doncs pues sí, pues sí, pues sí, la veritat és que ho treballem amb molt carinyo perquè tothom disfruti i s'ho passi bé. Uh -huh. Molt bé. Doncs en tot cas el divendres ja us trucarem a veure com es presenta aquest cap de setmana així de festa major. Quan vosaltres vulgueu aquí em trobareu. Vinc. Eh? Doncs moltes gràcies, Carme. Moltes, moltes gràcies a la ràdio i una bona festa major per tothom. I Jo demano als veïns que vinguin a gaudir-la uh -huh. perquè són coses doncs, que si ens passem un retet bo val la pena. Uh -huh. doncs sí. i no ens toca la butxaca que és festa major, i s'ha d'aprofitar i s'ha de gaudir Això. molt bona festa major i molt bona ràdio igualment, bona ràdio i bona festa, major. Adeu, adeu. bona festa major adeu, adeu, adeu. Molt bé, doncs ara parlàvem amb la Carmina, que com hem dit és la presidenta de la Comissió de, de, la festes, de, comissió de festes del Barri de Navas i ens deia doncs, que aquesta tarda hi ha al Centre Cívic de Navas l'actuació dels alumnes de violoncel de l'Escola Musical de, de Sant Andreu dirigits per la professora senyora, la senyora Mireia Quintana. També a dos quarts de tarda i fins a les vuit del vespre als Jardins Maria Soteres, que és a la part baixa de plaça Ferranrelles, tindrà tindran lloc Jocs Itàlios per infants i adolescents, organitzat pel Centre Obert Don Bosco. I a les 7 de la tarda, l'escenari Josep Estiví, exhibició de balls i organitzar estudi de dansa a Imar. I a les 9 de la nit, a la parròquia de Sant Joan Bosco, tindrà lloc una actuació de l'Orquestra de Cambra Catalana dirigida pel mestre Joan Pàmies. Molt bé, doncs tot això avui a la Festa Major de Navas. Ara el que farem serà una petita pausa i tornem tot seguit amb molta més informació que encara ens falta per informar-vos. Fins ara. De tantes nits estrellades que ens han convertit enemà. Després de tantes llargues converses,riallecí socs de mans. Pintant-nos sols a les branques dels sabres, Cantant a Venus i a Mar. Desfem els nusos d'aquesta roba que tanta tenors ens fan. Són cinc mil nits aprenent a estimar. Són cinc mil nits que sóc a casa d'aquest moble a un altre caldràs. Són cinc mil esperant que demà siguis el meu.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 Continuem amb el nostre programa d'avui i hem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix aquests dies dues activitats infantils. Una la que es realitzarà avui a les 6 de la tarda, que es diu Cuento Contigo, i l'altra la que es realitzarà demà dimecres també a les 6 de la tarda i que es diu Lati Cuentos, perquè ens expliqui doncs, de què van aquestes activitats. Anem doncs, precisament a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, on hi tenim a la seva directora, la senyora Emma Mangot. Molt bon dia bon dia. Doncs déu-n'hi-do, eh? ja porteu una setmana ben, ben, escal, ben calenta amb totes sí. aquestes activitats que teniu preparades. Sí, una, un bon mes de maig, eh? apostant-nos uh -huh. ja cap a la Festa Major. Sí, doncs, queden no, ja pocs dies. Pocs dies sí, sí. Sí, sí. I a més doncs... també m'han dit que participareu vosaltres també a la Festa Major. O sigui que... A la Festa Major i a la Setmana Jove, que es farà després. Sí, ah, sí, veus. O sigui, venim tots, tots segits. <laughs> <laughs> doncs doncs explica'ns. Sí, sí, avui hi ha un conte, que és d'aquest cicle de contes del món que fem conjuntament amb el Centre Cívic, que vam començar el gener i acabarà el juny que el segon dimarts de cada mes es fa a la biblioteca un conte i el quart es fa al el centre cívic. Uh -huh. I el d'avui estava previst que sigués un conte, com tu deies, que es deia Cuento Contigo, uh -huh. però s'ha hagut d'anul·lar per un... Bueno, no és aquest uh -huh. conte exactament, però es fa un conte sobre pirates. Ah, mira. A les 6 de la tarda. Eh, el tema és que ens va molt bé perquè el conte de la festa major, que és el 29 de maig, uh -huh. també és de pirates. Ja. Per, són coincidències. Llavors, amb la biblioteca hem decidit fer un taller amb els nens per fer alguna cosa relacionada amb pirates, vull dir que, uh -huh. que serem un mes de, de pirates a la biblioteca que hi ha ja, ja... Bé, bueno, ja anirem informant. Pot estar molt bé això. El conte, sí. també, perdona, el conte també serà càrrec de Rubén Martínez? No, el conte ha canviat, diu, és una noia que es diu Alicia, però el Rubén ve demà explica el conte de demà a la tarda. Mm -hmm. ah. que el tenim, que és un conte contes que ens agrada moltíssim, que als nens els hi ha agradat molt, mm -hmm. i tenim la sort que demà aquesta activitat que sí que està prevista, que és la, tincuent, la Ticuentos, mm -hmm. sí que estarà ell. sí que eh? Molt bé. Mm -hmm. de doncs, què és el que podem dir-los i els nostres oients més petits perquè s'acostin a, a veure aquesta, a, a aquests contes? Doncs, bueno, que si estan interessats en conèixer el món pirata, comença a conèixer-lo, mm. doncs que avui passin per la biblioteca, que sembla que, que hi haurà, a part de llibres i música relacionada amb pirates, doncs un conte que també és el, el preàmbul del que serà el de la festa major que va sobre un lloro mm -hmm. que viatja amb un pirata. Dir que, ah, molt bé. <ríe> el Ma, els, els nens ja els agrada això de les aventures eh? sí, sí. el el i i tant i més els pirates els pirates <ríe> el sempre tenen molt d'èxit sí, sí el, el, el pata com es deia aquell? el patapalo? el sí. patapalo, eh, sí sí, sí, sí. <ríe> però no es documents relacionats amb Pirates que estem preparant tots aquí i uh -huh. tenim previst fer un taller aquest divendres eh, encara no sabem molt bé el que bueno, la, ho estem preparant la gent infantil uh -huh. relacionat amb alguna cosa de Pirates vull dir que també es poden passar el divendres a la tarda uh -huh. i que s'ho passaran d'allò més bé sí <laughs> Doncs eh, esperem això, que les, els nostres petits, els nostres eh, doncs, nens... Els infants aquí de Tritat Vella s'apropin a la llioteca de la Tritat Vella. José Barbero, tant avui com demà, a escoltar contes. Uh -huh. Un sobre pirates, el d'avui i el de demà, més o menys, el de Ticuentos, podries fer aquí cinc cèntims. No ho sabem molt bé, però crec que és un recull de diferents contes de, de Llatinoamèrica uh -huh. eh, a càrrec del Rubén, que... Que això, ell, ell només amb l'expressió corporal i ser ja, ja, ja, bueno, ja és una atracció. Si, uh -huh. no, ja, L'activitat de demà sí que és en castellà. Uh -huh. Molt bé. Ah. Doncs moltíssimes gràcies, Emma, i esperem doncs, que vagin molt bé tant el conte d'avui dels Pirates com aquest Laticuentos que realitzarà demà, les dues, a partir de les 6 de la tarda. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Vinya. Adéu. Bon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 Molt bé, doncs si us sembla ens anem cap al barri de la Sagrera, allà trobem l'espai Jove Garfilasso que us ofereix nou xerrades diferents orientades a la recerca de feina. És un servei per als joves que et permetrà conèixer les oportunitats professionals que tens a la teva ciutat, definir els teus objectius i incrementar les teves possibilitats de trobar feina. Serà demà dimecres a les 11 del matí i es realitzarà la xerrada, me'n sortiré eines per sobreviure en temps de crisi. Molt bé, doncs hem de dir que per assistir-hi cal inscripció prèvia a través de la web, que és molt senzill, només has de ficar les teves dades i ser menor de 25 anys. Per tant, doncs podeu anar a http://www.bsena.cat/porta22 barra cat barra assajs programes barra pàgina 191 24 barra barcelona guió treball guió joves.do Sort que hem dit que era, era, era molt senzill. senzill. Exacte. <ríe> també us podeu apropar a l'Espai Jove Garcia i l'ASO perquè us informi Atac. que serà una mica més fàcil. Doncs també hem de parlar de Joaquim Malats perquè és un concert d'homenatge al que se li farà aquest mateix dijous. El Centre Cultural Camp Fabra, el carrer del segle número 24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 de la seva obra. S'interpretaran obres representatives de Joaquim Malats interpretades per l'alumnat del Departament de Piano del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Aquesta és activitat... activitat és organitzada per l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, col·labora el Centre Cultural Can Fabra i, evidentment, el Consorci Municipal de Música de Barcelona. I ara continuem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero perquè aquest dijous hi ha un acte que no us el podeu perdre. És un acte de constitució de parelles lingüístiques. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero us oferirà aquests dijous a les 7 de la tarda l'acte de constitució de parelles lingüístiques. La delegació de Sant Andreu del Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona organitza aquest acte de constitució de parelles lingüístiques. És una, una activitat, com hem dit, a càrrec de Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua a la sala d'actes de la Tritat Vella José Barbero i l'aforament és limitat. Tornem ara cap a l'Espai Jove Garcilaso que us ofereix la presentació del documental The Building of a Community. Aquest dijous, dintre del marc del Festival Barcelona Baseball Sound, es farà la presentació del teaser documental The Building of a Community Nova York i els seus moviments activistes del Lower East Side de Manhattan. Doncs us ho expliquem una mica de què va tot això. Doncs a l'estiu del 2012, dos documentalistes comença la seva feina per MORUS, és a dir, per Museum of Reclaimed and Urban Space New York City, amb la fi de gravar unes càpsules que recullin la història dels moviments activistes al barri novallorquès de Lower Side tradicionalment un barri reivindicatiu i punt de trobada d'artistes, pensadors i intel·lectuals. El teaser es posa alguns dels processos de transformació social més relevants esdevinguts en aquest particular barri, resumint de forma esquemàtica les línies d'investigació que marquen el punt de sortida del futur documental. Com hem dit, aquesta presentació del documental serà aquest dijous, a 2.4 de 8 del vespre, a l'Espai Jove Garcilaso, que es troba al carrer Garcilaso, número 103. La presentació del teaser anirà a càrrec de Pablo Herrera, que és director del projecte. I recordem que The Wielding of a Community és a producció del col·lectiu piloto amb el suport del Maurius el Museu of Reclaim and Urban Space de New York City doncs estaria bé que ens poguessin posar en contacte amb el Pablo Herrera perquè fa temps que no parlem amb ell. Uh, ara continuem amb d'altres activitats. L'Espai 30 de la Nàvia Viva us ofereix les nostres cançons contra la sierra. El passat 8 de juny del 2012 es va celebrar al Palau Sant Jordi de Barcelona un concert únic i repetible on va actuar les principals figures de la cançó que avui es fa a Catalunya. Foren 3 hores de concert on la connexió entre artistes i públic esdevingui màgica. Amb les meves fotografies he volgut plasmar bàsicament l'actuació, l'entrega, la joia d'aquests artistes que amb el seu art van omplir el Sant Jordi en una nit que es recordarà durant molts anys. Amb l'incorporació a la foto sagrera, la meva carrera com a fotògraf ha esdevingut una forta derivada cap a les exposicions col·lectives i ara finalment m'ha arribat l'hora de la primera exposició individual. Això és el que deia Manel Ebrí, que és fotògraf i que podeu visitar l'exposició fotogràfica fins al proper 2 de juny. Molt bé. Doncs també intentarem posar-nos en contacte amb Fotosagrera a veure de què va aquesta activitat. Ara parlem de que l'Ajuntament continua el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2013-2014. Recordeu que aquest divendres acaba el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals de l'Ajuntament de Barcelona pel proper curs 2013-2014. El llistat dels infants admesos es farà públic el dia 7 de juny i la matrícula la podrem fer les famílies entre els dies 10, 11, 12, 13 i 14 de juny. La ciutat disposa també de cinc llars d'infants de la Generalitat de Catalunya que tindran el mateix calendari de prescripció i matrícula. Els nens que tinguin entre 4 mesos i 3 anys doncs ja poden escriure's en aquestes escoles Brassol. Nosaltres marxem-ho, deixem aquí, donar les gràcies a la... Susana Avila. Susana Avila i també al Ricardo Malavé. Nosaltres marxem i ens retrobem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.